сівши на стілець біля ліжка, сказала Заболотова і поправила свою криласту зачіску. Не дивуйтесь. Я, на жаль, не чудодійниця. Управитель нашого готелю сказав мені, що з клініки прислали по ваші речі і що ви трішки ранений, лежите у ній. Я зараз й приїхала. Степан Петрович хотів посміхнутися але тільки скривився. Потім заплющив очі і нічого не сказав. Яке йому було діло до якихось там грецьких богинь? Це таке далеке, давнє, забути, таке втомне-втомне. Лежати, не дивитись, не слухати, не думати, не згадувати. Може, я вас стомлюю, милий? Тихо промовила Олена. «Може, краще піти мені?» Степан, не розплющивши очей, безсилово рухнув одною губою і знову застиг у непорушності. Заболотова безшумно підвелася і навшпинька вийшла з кімнати. На другий день вона прийшла знову, але Степан Петрович усе так само лежав горілиць із заплющеними очима і майже не відповідав на її спроби поговорити. Сестра жалібниця сказала їй, що він так поводиться з усіма. Правда, він був серйозно хворий, але на її думку та й на думку лікаря не його фізичний стан був причиною такої його поведінки. Олена Вікторівна призналась, що вона знала хворого зовсім іншим, веселим, до всіх привітним, сердечно-отвертим, майже панібратом усіх. Днів через вісім хворому дозволено було встати і ходити по кімнаті. Він, пам'ятаючи старий біль у правому боці, і тепер, відчуваючи його, тримався раз у раз лівою рукою за цей бік. Синяки і опухи на лиці зійшли. Очі зробились знову великими і гарними, але вже не дивились одверто. Вони, правда, не уникали поглядів, тільки майже весь час дивились в одному напрямі, наче без переслянку бачили там щось незрозуміле, чи були заповнені якоюсь постійною думкою. Він уже говорив з Оленою і навіть розповів їй про непорозуміння в радгоспі, але розповів спокійно. І коли довідався від Олени Вікторівни, що голова радгоспу від страху перед карою за надто ретельне проведення Слідство над американським комсополітом повісився, чудно посміхнувся, неначе вже знав це. Та зараз же видно, і забув зайнятий усе чимось тим самим, що стояло у ньому весь час. Та з цим чимось він із Києва виїздив додому, до Москви. Зійшлося так, що Іолена Вікторівна теж того самого дня туди виїздила і запропонувала йому їхати разом в одному купе, як тоді, коли їхали до Києва. Степан Петрович, ніби згадавши щось, подивився на неї довшим поглядом, посміхнувся і сказав, що йому буде дуже приємно їхати знову разом. Він із увічливості чи чого іншого почав пригадувати деякі моменти з тої подорожі, навіть кілька разів брав її руку в свою, але зараз же випускав, і в очах з'являлась та сама задума. І в потязі теж не вернувся колишній милий сердечний журналіст Зінчук. Заболотова майже одверто розглядали його, хоча жодних уже слідів на лиці його, крім легких трьох шрамів, під лівим оком, які були і до Києва, не видно було. Аж тільки... Перед самою Москвою, коли Заболотова, не витримавши, гаряче заговорила до нього, він, не мов би, прокинувся. Та невже ж ми таки ніколи більше не побачимось? Взявши його за руку, зазирнула вона йому в лице. «Невже ви хочете розминутись зі мною таким, як тепер?» «Ну, я розумію, з вами трапилось нещастя. Ви стояли на порозі страшної смерті. Я це добре розумію, але невже... Невже ну, це могло так змінити вашу психіку? Води парціум інший.